Är du redo Jensen? Absolut Du du du du På 65 man Satt och tog en öl Ladda för matchen upp på vallen Du du du du, du. Välkomna till det 67 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an Vi har precis sett VSK vinna storstilat mot skövde med 4-0 Och det och lite annat småtergått tänkte vi prata om idag och här får att göra det är jag Fredrik Jag Joakim Jag Emil Och Jensen mycket folk idag? Ja fan, vi har ju fyra mikrofoner och fyra mikrofonuttag Då ställer vi upp i full styrka Så ser det ut Yes eh, Ja, vad ska vi börja? Solen skiner fortfarande utanför Vi stod i solen och njöt tidigare idag eh, Jocke börja vad säger du om matchen? Eh, När man vad säger om matchen? Eh, Skövde ställer upp ett eh, ja, men köttförsvar liksom eh, Och framförallt i första så har vi svårt att locka upp det Sen tänst det lite mogaler och VSK tänds Och vi vinner med 4-0 Så kan man väl sammanfatta det Jättebra sammanfattning Trutta jävla sjövde ska vi säga det eller Hur ja. fan ska de hålla sig kvar med det här spelet Det tror jag inte de kommer att göra ja, De är redan klara för att åka ut Bra. Vi kallade dem ju förra avsnittet för Tre poängslaget sjövde Nu blev det så att de kom hit som sex poängslaget sjövde Frågan om det blir så många fler poäng på det här kontot Men <hör> Det här var väl en så här. Jag stack ju ut äh, hakan till mina närmaste och sa att vinner vi idag så går vi upp. Jag vet, sånt här får man inte säga. Men det kändes som en jävligt såhär, riktningsgivande match i, i så mått att med vinst idag då skulle vi befästa den här andra platsen. Och som ni hör så är hela stan på to. <skratt> Jag tycker det var jävligt onödigt av dig och eh, kliva ut med dem. Eh. Du menar att sticka ut hakan? Ja, det är inte riktigt vågat, va? Nej, det måste vara hänt. Men min poäng var att att om vi vinner en sån här match, då visar vi att vi är där uppe på riktigt inför uppehållet. Det tror jag är bra, både internt i laget, för eventuella spekulanter på våra spelare och för oss själva. Nej, man måste ju fatta liksom nu. Eh... Om man som eh, vissa spelare i laget kanske har utgående kontrakt eh, ska man då skriva på för en bot ett bottenlag i Allsvenskan som riskerar att råka ur eller ska man skriva på eh, ett nytt kontrakt med de som får upp. Precis. Vi får ju fånga upp de där bollarna. Men det blev ju en jävla fest idag. Ja men det blev det till slut. Eh, och det, jag tror det var liksom det förlösande 1-0-målet som eh, gjorde det. Och vi gör ju snygga mål idag. Grymma mål. Jag tycker man kan säga så här att och så första halvlek som på ett vis var lite krampaktigt och det berodde inte så mycket på VSK som på att Sjuvde gjorde precis det man hade kunnat förvänta sig så tycker jag ändå att vi gjorde det ganska bra i första halvlek. Det var ingen klang och jubelfest men jag tycker faktiskt att vi försökte anfalla lite mer varierat. Det var inte bara... Eh, väggspel, bollen till Gevert, dåligt inlägg utan speciellt i början så tyckte jag att vi försökte göra en hel del så här instick i mitten. Och det var så. väl ändå ganska mycket dåligt inlägg i Gevert. Som. Jo, Gevert Som slog fan. många dåliga inlägg men jag tycker faktiskt att vi testade lite fler saker ja, än nåt. Jag håller ju med alltså jag tyckte det var värre matcherna mot AFC, kanske Landskrona där tyckte jag vi hade då kändes vi mer uddlösa eh, än vad vi gjorde idag även om vi inte skapar några jättechanser i första halvlek så tycker jag ändå att tålamod och fortsätta pressa dem hela första halvlek. Är det mer att vi möter ett dåligt skövde som gör att vi känner så här? Eller är det att hela, nästan hela vården har varit lite så här att det är väldigt uddlöst? Jag tror att eh, vi möter ett dåligt skövde eh, och det är därför vi liksom vinner med 4-0. Eh, när vi mötte lite bättre lag så vann vi inte med 4-0 hemma. Nej, men sen får vi också tänka, visst vi snackar om att jag har varit uddlöst vi, vi har ju ändå den positionen vi har i tabellen, så så jäkla illa har ju ändå inte sett ut. Sen är det ju tydligt för alla oss att det är, det är i anfallsspelet vi kan fortsätta utveckla saker. Försvarsspelet är ju, det är ju seriens bästa, tycker jag vi kan konstatera. Mm. Så men det vi... får man väl ta in. Alltså det är inte bara för att det i vissa matcher har varit lite krampaktigt och vi liksom har en del problem och skapar de farliga målchanserna så har det inte genomgående varit så här direkt dåligt om vi säger så Jag tycker att det, det är lite så här olika saker vi pratar om att att vi har saknat en en central striker som levererar det har vi ju varit inne på flera gånger här och det får vi fortsätta leva med ett tag till. Sen det andra vi varit inne på. Det är att vi har blivit lite lättlästa. Och kanske liksom anfallit på ett lite väl ensidigt sätt. Och så behöver vi faktiskt inte fallet vara. Och då tyckte jag ändå att i idag så var det lite mer variation. Med tanke på liksom hur, hur djupt skövdet stod. Sen kan man väl ändå säga så här. att Den här första halvleken vi gör som inte renderar jättemycket klara målchanser. Jag tror att den på något vis ändå så här den bäddar ju för den här ketchup-effekten i andra. Vi trycker ner dem, Hellblom springer som bara den sen kommer Jabir in och det gör stor skillnad. Han drar ju på sig liksom folk han kan leverera. Ja. Och Nog för att Jabir gör två idag men känns inte det här som en match som Jabir skulle kunna starta och vi skulle trycka ner redan från Vi spelar väldigt mycket inläggspel första 45. Utan någon som helst målchans. Ja, men jag tycker nog att med tanke på hur Jabil sett ut de matcherna han har startat så kan jag fan leva med att man väljer att göra så här istället. Usel, se vad du tycker. Ja, men det har vi ju sagt tidigare. Jag ja, tror inte ja. han har levererat någon om har eh, ah, Nej, har Nej, men Usel har han inte varit. Men han har inte med tanke på minuterna han har spelat. Usel. Sedra, fortsätt. Ja, men vad fan. Jag tror att du egentligen håller med mig. Jag tycker det är bra att han inte startar. Däremot så blir det ju liksom en extra dimension i, i spelet. Och han är ju jobb att möta. Det är inget snack om det. Jag, jag tycker det är bra som det har varit matchen idag och eh, matchen mot Östersund senast. Det känns som att vi, nu börjar vi hitta lite... Eh, att vi har två... Olika anfallstyper. Det, alltså det klickar inte kanske perfekt med någon av dem, men då har vi lite alternativ och vill vi börjar veta hur vi ska använda dem. Fungerar inte det här, så har vi ett alternativ att slänga in och. Ja, det har ju lönat, det lönat sig både idag och förra helgen. Jag tycker det är smart att eh, man låter Hellblom spela och springa eh, deras försvarsfötter. Så då sätter man inga i bil som eh, får komma in mot ett mer trött försvar och leverera två mål. Men Jag tycker att det, det är en liten taktisk triumf egentligen. Jag håller helt med. Jag är, också, jag är fan en kritiskt sinnad person. Men egentligen är det här, det här är fan en bildboks... Seger av ett lag Med ambitioner på toppen Hitt kommer det liksom ett svagt Lågt stående lag En match där alla förväntas att vi ska vinna För vi, så att vi vill vara med i toppen Det är ett beställningsjobb eh, Och vi går ut Och verkligen gör det Och vi nötter ner dem Det fanns svårt att knälla på det tycker Jag Nej, var det helt med Jag tycker att vi gör en jättebra match jag är inte riktigt lika såld som jag är på att det är en jag vet. men Men nu kan man inte vara så att vi vinner med 4-0. Det är mer att det är dåligare än att vi är bra. Jo, känner jag. Men med hur många mål ska man vinna mot ett uruset lag för att man ska vara nöjd? Det är då? klart att 4-0 på tavlan är bra. Men spelet i sig, alltså vi gör ah, jag har lite, hög, lite högre krav så här på, på sportklubben. Men, men jag tycker vi har, vi har diskuterats på flera olika ställen. efter de här, Att vi, ja, vi har mött lag... Som är sämre. Alltså inte bara idag. Men nu, liksom, nu är det efter tolv omgångar ligger vi två. tvåa. De flesta lag är sämre än vad vi är. Det ska vi, går inte att tänka på det hela tiden tycker jag. Ska vi summera vårsäsongen? Mm. Så alltså, absolut. Mm. Vi är mm. tvåa. Otroligt bra jobbat av gubbarna. Men eh, jag är inte lika sålt på vatten idag som Det känns som att vi gör 1-0 sen... Rinner det på mer på grund av att Skövda är dåligare än att vi är bra. Men jag vill, jag vill det räcker inte det då? Ja, jag. Jag, är, jag är supernöjd med ja, Tepang. Då så. Ja. så då har det alltid tid. Lite så tror jag egentligen att det skulle kunna vara fler matcher. Jag menar, gör vi bara första målet när vi trycker på så kan det lätt rinna på. Det är det som har saknats de hemma matcherna när vi spelar 0-0 tycker jag. Tycker det finns en, en grej till i det här som som man får komma ihåg. Man kan jämföra lite med, med östermatchen. Så är det ju också. Du vet en, en sv, ja, svagare första halvlek. Sen så märker man när vi kommer ut. Så har vi bestämt oss för att. Nu jävla ska vi, ska vi åka. Och så blir det ju två mål. Ganska tätt in på varandra där. Och dessutom det är, ju så här, det är ju två kliniska jävla mål. Som vi gör. Och det tycker jag. Det kan man ju se idag igen. att Vi gör ju inga inga mål längre. Alltså det här är ju. Fan, det här är ju vackra välförtjänta mål Jag tänker det är också liksom ett litet kvitto på, på prestationen 1-0 eh, liksom, målet det är ju Ask som gör en liksom, perfekt passning i sidled på bortrytan Jag behöver bara putta till den Fin första passning till Ask där också får man säga Inför det första målet. Absolut. Du... När ska vi vara med från, från minut ett då? För det har ju inte varit i år. Här framförallt. Jens, jag tycker du får spara gnället När vi kommer in på VLT. Det här är ju usla jävla VLT. Ja. Vi tar det så. Vi kommer till det. Ja. Uh, nej, men vad fan? Det här är ju. Jag tycker det här, det här är bara en, en jävla ett styrkebesked. Rakt av tycker jag. Jag tycker egentligen att det är otroligt att du kan grälla så ja. mycket på. Vi liksom, ligger två i serien. Vi måste ju fan jag, till och med du uttryck. Jag, jag gräller lite på seriepositionen. Vi alltså, att... är så jävla glada och positiva över den här insatsen. Nej, men... Och, ja, och så... övriga insatser i andra halvlekar framförallt. Men jag tycker det finns mycket mer att ta av laget. Jo, jo. För vi är ett mycket bättre lag än vad vi har visat många matcher i år. Än framförallt första halvlekar. Ja, men jag tycker det som är lite intressant är att se att där det finns utvecklingspotential det har vi försökt liksom identifiera. Men en grej får man ju bara säga att Gefert till exempel skapar mycket genom att vad duracell kan inspringa upp och ner på sin kant och så vidare, var spelbar. Leveranserna i år har ju varit rätt undermåliga. uselva jag menar ja, under tycker jag, ja, jag usel passar. Ja. Ja. Under, ja, fan, vilket u-ord ni vill använda det lämnar jag till er. Men Okej, vad har hänt på sista tiden? Jo, Ask har fått tag i fler fasta. Ask sätter upp de här liksom inspelen som Gefl har gjort. Vi skruvar på saker. Det är, ju, det är ju helt otroligt att vi lyckas göra det. Och vi... <laughs> ja, men, alltså, vi ligger tvåa i sommaruppehållet- um, jag tror ingen hade trott det och ingen liksom kan begära något mer. Så jag vet inte vad, liksom, visst spelet kan hacka lite ibland, men jag menar det, hur mycket hackade det inte tidigare? Men då ska vi alla komma ihåg att Jensen får ju betalt per gnäll, så att det är därför vi har hyrt in honom. <laughs> uh, det, det är ju en, en jävla klang och jubel fest. Och vi kan väl också då passa på att säga någonting om att det var en härlig dag i solen inte bara på plan, eh, utan också på, på läktaren från, från första början. Där är vi med från minut ett, eller hur? Ja, det är väl på, på tiden. Ja, ja, ja. Ja, men så här, jag, det är klart att man är nöjd när man ligger två i så i sommare på åldern. Jag tycker bara folk är lite för heta på att berömma lagets insatser. Är det lite att Övre laget är det så jävla dåliga att vi <går> <Nej>. <går> Ni håller ju med mig egentligen. Nej, inte för nej. <går> nej. det nej. nej, jag tycker nu, att vi, vi har ska ha inte varit så jävla vassa. Alltså nej, men grejen är om vi jämför med förra året då var vi visst i början var vi dåliga, men under en ganska långa stund under förra året så var vi inte exakt så dåliga, men då fick vi inte med oss resultaten. Och nu tycker jag liksom det är klart, jag, jag håller med om att vi har ju inte, vi har väl inte gjort något så här 90 minuter som är helt fantastiska men överlag får ju ändå prestationerna sägas vara MVG Det är klart det är godkänt. Mycket väl, ja, det vi är. Är Okej, mycket väl godkänt. jag skulle säga att <laughs> det, det är sjuka är att förra hösten tycker jag att vi spelar mycket betydligt bättre fotboll än vad vi gör nu. Men nu får vi resultat med oss, tutsarna med oss och vi... Det är klart att man är glad ja. att, det att vi jo, ligger där jo, vi jo, ligger. Jag kan, hålla, men... jag kan hålla med alltså, till viss del. Jag men... tycker det är helt onödigt att dela upp det. Grejen att det vi gör nu det är liksom fortsättning på det vi etablerade under förra hösten. Men framförallt så dödade du min Petri 3 övergång till att vi skulle prata om hur bra stämning det var på läktaren. Då vill jag ändå bara passa på att säga så här, vi, vi är ju ett höstlag Så förstår hur bra vi kommer att spela i höst När vi har levererat det här vårspelet ja, För att komma vidare säger vi så här Vi har egentligen varit urusla Ändå ligger vi två. Ja, det det gått i ändå. Det säger, väl ja, det säger väl mer om andra lagen Skärpning, resten och men, uppe. Men, exakt. Men vad fan. uppe är jävla Örebro och Helsingborg och. Men vad fan mer kan man göra Än att vinna, ha fler poäng än de andra lagen Och det är väl sant liksom Att Öster idag fick stryka av Gävle Det är ju inte vårt fel Men, men ni håller väl med om att det är jag har inte sett alltså, två i Superrättan. Tänk det två i innan sången. Då har du sett bättre ut än så här, eller? Framförallt är det väl direkt pinsamt att ligga efter utsikten? Ja, det, jag håller med. Som alla, alla andra utsikten. lag. Nej, men, alltså, <laughs> jag, jag vet inte, jag tycker vi har ett bra spel. Alltså, vi, äger ju, har vi bra alla, spel? Ja, men vi äger ju alla ja, matcher. Jag tycker du är lite svår. Det enda som är att vi har lite svårt att skapa chanser ibland, tycker men vi lite äger de allra flesta matcher. Lite. Jag håller helt med. Hade vi, hade vi bara haft en liksom, given uh, nia, då hade vi ju gått rent. Mm, ja, det vet jag inte. Men, <här> <här> <här> ja, ja. Kan vi nu få prata om De, att det var bra stämning? stämning? Ja, du, bästa stämningen på väldigt länge idag tyckte jag. Som jag har varit på plats. Ja, det kanske säger mer om din bristande närvaro, närvaro, men... Eh, vi kan väl säga att vi byggde väl vidare på det här positiva som har varit under hela våren mm. Alltså igen, det var väl ett eh, basic men bra tifo Kryddat med grön och vit rök vid Inmarsch eh, Bra sång från första början Bengale på räcket eh, direkt efter avspark i andra Ja vad fan, ja. vad ska vi säga? Vad och... mer behöver man? Det var ju så långa stunder. Alltså jag tycker vissa av de här, kanske fram, fram, framförallt 13-0-0-matcherna, har, har ju även vi på Lektan kunnat vara ganska tröga och trötta. Men idag tycker jag vi levererar från första minut faktiskt. Jag är faktiskt ganska chockad över att det var så pass bra drag idag. Jag är, jag är en stor förespråkare av eh, veckomatcher. 19 -0, 0 matcher För då vet man ju att det är, det är bara VSK som är på... På stor plats och då brukar det ofta vara ganska bra drag. Men nu var det ändå... Jag tycker ändå det var helt okej okay idag. Jag håller med om din analys. Men det är intressant att jag tror att avspark 13.00. lördag det innebär verkligen att det nästan bara är de inbitna som är där. För att den här marginalåskådaren och barnfamiljerna och de är på sommarstugor, har ungdomsmatcher ska sätta båten i sjön när det är ena med det fjärde. Eh, så att, jag tyckte det var tight Och sen så och bra tryck Och så tror jag verkligen såhär Just eftersom det Det var inte årets så högsta publiksiffra eh, Men just för att de som var där Var det årets lägsta? Ja det var det va? <tryck> Jävla tråkigt sätt att se på det tycker jag <tryck> <tryck> <tryck> Nej men då blir det så här att Jag tror att alla som var där kände ju lite Vad, vad som låg i potten att man vill fan göra ett bra jobb och den här vinsten betyder mycket. Det märktes ju liksom på hur firandet för de här målen kom också. Mm. Om man ska recensera Det på så Det första jag vill säga är att man, man, man hatar verkligen 13-0 matcher alltså det, det är nog det värsta jag vet Men man måste ju se dit såklart Så jag tycker att det är Himla bra att vi liksom har en kapo Nu som försöker köra igång Ramsor och gör det på ett bra sätt Vissa saker kan vi skruva på. Men det får vi ta allt eftersom. Men jag tycker att det är liksom bra. Det bidrar till stämningen och jag tycker att det är bra. Jag tycker också att det var bra att synka. så vill jag också plussa för att flera av de mer engagerade supporterna var inne på läktaren i, i bra tid inför den här matchen. Så att det är tydligt liksom var man ska stå. Och att till exempel då, utrymmet bakom Fanatics-banderollen det är ett ställe där man står om man är beredd att bidra. Kanske inte så mycket för... Små barn och ja, familjer. Och... Det är klart man är i tid när det är Folkhälsfestival. Eller vad säger du, saker? Så ser det ut. Precis. Nej, men så det, var, det var verkligen en grym insats. Och så var det så härligt att få sjunga liksom, laget hela vägen in. Det kändes som att liksom, när vi körde på och liksom, det var lite Bengal och det blev bra tryckt då kändes det verkligen som att laget liksom lyfte sig den här sista biten. Jag hoppas att det, att det är så att vi gör skillnad, liksom, för jag tror verkligen det när det ser ut så där. Ja, men Det har de ju sagt flera gånger eh, själva, att de känner att det gör en skillnad. Mm. Eh, nu ska man inte vara petig, men det, det, finns, ju, det finns ju faktiskt lite forskning på sådana här grejer. att eh, det som gör skillnad, det är liksom decibellnivån. Uh, spelarna hör egentligen liksom inte riktigt vad som skriks eller vem man hejar på. Men de hör och märker att det är liksom ett jävla tryck och ett bakgrundslarm. Och det stegrar på något vis liksom adrenalin och engagemang och sådär. Uh, sen är jag nog helt säker på att en del av våra spelare nog hör vilken ramsa vi sjunger också. Jag tror att Fille är glad att få höra filip Troné rulla igång lite då och då till exempel. Ja, men så här men uh, håll helt med. Jag uh, uh, tycker att jag, uh, alltså om vi liksom ska gå in på och uh, summera vår lite grann på läktaren så uh, alltså, det har blivit ett otroligt uppsving och jag är så himla glad liksom att det är så mycket yngre som uh, tar för sig och uh, tar tag i saker och uh, uh, det är himla kul. Uh, Tifo annan match uh, bränning annan match alltså, ja, Det är det otroligt pyror 2023, mm. det får man säga. Ja, och vi, men, vi har ju fan haft eh, Pyron och, eh, och eh, Tifon på bortaplan också. Liksom mm. enklare grejer. Men när, när kunde vi liksom visa upp något sådant senast? Och sen säger det sig självt liksom, att nu, nu är det mycket nytt som sker. Eh, det är yngre folk som inte har varit med hela vägen. Eh, det innebär att de måste socialiseras in och liksom lära sig veta sin plats och sådär. Men där känns det som att vi, det finns en bra dialog på läktaren och som vi varit inne på förut det är ju någonting som man sköter liksom face to face på på plats eller i bussen eller så och inte i några eh, Zoom-möten som varit på tapeten här för någon månad sen utan det är en otroligt positiv och kul eh, trend på läktaren att följa. Ja, men just det där med att liksom hitta lite sin plats och roll när man är ny så tänker jag på kapon med megafon. Som vi har haft ja, ett par olika matcher. Men inte alla så här. Men idag tycker jag faktiskt att det fungerar. Ja, det är bästa gången hittills tycker jag det fungerar. Och det gör ju att vi bibehåller stämningen. På ett helt annat sätt. När det skulle kunna dö ut. Så idag. ja, Det känns ju som att det går åt rätt håll också. Absolut. Det är bra med en dedikerad kapo. Jag tycker också det är viktigt att det är liksom. En person som eh, tydligt tar den där rollen. Och med det vill jag också säga att vi, vi ska inte liksom inte... Det är jättebra med ungdomligt engagemang. Men vi, vi ska inte ha små barn uppe på räcket med en megafon i handen. Och, eller Kreti och Plete. Vi ska heller inte ha liksom 60-åriga, överviktiga gubbar på räcket heller. Utan det ska komma från, från liksom de engagerade leden. Jag vet du hur jag ska ha? Vad ska vi ha? Det är ungdomar med... Eh... Pyrotekniska pjäser i handen På räcket, det hade vi ju då ja. det, Absolut, vi har haft det nästan hela Säsongen Så big up till dem Och eh, Faxnuten <laughs> i <Ifall> de, <laughs> de försöker stoppa det där Det har ju gått Seriöst alltså, VSKs eh, Vi har Generationsväxlat ja, Det börjar, börjar bli dags nu Och jag tycker grabbarna som eh, Försöker hålla i det så. De gör ett bra jobb. Verkligen. Nej, men vi var inne på det: ju att det, det är en positiv trend hela säsongen Och eh, generationsskiftet är väl det allra mest positiva. Sen får de liksom. De ska veta sin plats också. Man ska inte göra det för lätt för dem. Lite motstånd ska de ha. Ja, inte så här kanske. Eh, samtidigt är jag glad att det kommer några nya. Jag vill inte vara yngst längre nu som 35, var det snart. Okej. <laughs> okay. Då kan jag se 47 år är tre barnsvar på mig att vara uppfostrare några Nej, men det, det har ju varit en härlig säsong. Och, eh, vi, har ju ett, vi har ju möjligtvis en sån här perfect storm som det heter att. Nu har vi fått liksom lite återväxt på läktan olika grupperingar och kompiskonstellationer som ordnar liksom tifon, bränningar, börjar åka på bortamatcher. Och så sker det liksom samtidigt som vi ju sportsligt är med, med än på otroligt länge. Det går väl ändå hand i hand va? Absolut, va? men jag tror att det här med att kidsen har hittat hit det tror jag är liksom lite resultatet av... Eh, gratis inträde att det, vi har fått några grupperingar som börjar ta plats det är inte så att vi har rosat marknaden liksom över lång tid sportsligt de, de här tendenserna såg vi redan förra året där vi klarade kontraktet med två matcher kvar så att eh... det är klart att det liksom eh, hjälper till att vi eh, går bra sportsligt men eh, att eh, det kom nya grupperingar det skedde ju redan förra året när det inte alls eh... Gick lika bra sportsligt Så att ja, Jag vet inte Jag tror att jag menar, Att det började komma Har internet internetvis ihop Med att det går bra sportsligt Men sen så kommer det ju för såklart fler personer när ja, det går bättre Det kommer förstärka och det, det kommer göra det lättare för de här exactly. kidsen Som är engagerade liksom att Jag tror att det hade vi varit ett jävla brödgäng i år igen Då tror jag att då blir det till slut en ganska tuff resa För de här liksom, grupperingarna av kids eh, som, som ska på något vis Alltså det man ju önskar Det är att det är coolt Och det är liksom cred Och vara engagerad VSK -are. Och det är kanske inte är fallet Om de hade varit så här liksom, Ett par grupperingar Med fem, tio stycken i varje Och sen hade vi varit eh, en ganska glest befolkat ståplatsläktare och ett bottenlagesutberättan då hade du nog inte riktigt tänt till på samma vis som du har gjort i år Nej, och jag vill bara liksom säga fan jag tycker att alla kungar som liksom kör och engagerar sig, fixar tifon och blir så glad när det händer jag vill verkligen ge all cred till folk som engagerar sig på läktaren Ja, det är underbart. Och det var ju precis det här vi, vi snackade om i några tidigare avsnitt att nyckeln är liksom att folk är organiserade. alltså man, De gör det tillsammans. Att, uh, det kommer kunna skruvas på det lite här och där, men det behövs ju inte fler enskilda personer bara, utan det behövs ju folk som gör det tillsammans. Och det är det de gör. Det är därför vi har små tifon, liksom, som gröna grabbar den här tifot idag, en annan gruppering som, vet inte om de har någon namn, men som har stått för bränningen och sådär. Det är ingenting man klarar av att kliva in och göra på egen hand, utan de gör det ju som grupp. Jag tror de heter VSK Brexit. <laughs> Nej, det, det är inte jag på. Så jävla unga är väl inte de? <laughs> ja ja. <clears throat> de gör ett bra jobb i alla fall. Så är det. De gör ett grymt jobb. Okej, det var vårsäsongen på Läktaren var bra. Även om Jensen har anmält någon slags avvikande uppfattning så vågar vi ändå säga att vårsäsongen på Plan har väl också varit ganska så bra. Resultatvisligt, absolut. Vill du anmäla en avvikande uppfattning om vårsäsongen på Läktaren också eller? Nej, det är som vanligt 3+. 3+, ja. 3+, ja. Det är högt, jag håller med. Jag, jag, <laughs> jag, jag märkte den reaktionen nu. Jag säkert det <laughs> ja, 2+. Vi kan så mycket bättre. Ja, du... Men idag håller jag med om att det var, det var faktiskt helt okej idag. Det är mycket berömd. <laughs> du är fast i rollen som motvalskärg. Ibland behöver man bara våga flytta med. Ja, okej. Okay. Det var jättebra i... i det är hela vårdsången. Yes, bra. Då har vi <laughs> fastslaget det. Uh, ja, men på plan då? Uh, vad säger ni? Vi, vi ligger ju tvåa och det kommer vi att ligga hur det än går i resterande matcher i den här omgången. Ja, men uh, som har som tvåa som vi är inne på, det jag tror inte någon liksom hade uh, tänkt innan säsongen och det är um, ja, jag tycker det är otroligt bra. Jag tror att det är en liten uh, del så, ja men spelet är bra och vi har den här kontinuiteten, vi har liksom samma spelare med eller mindre samma tränare och liksom vi kör samma spelsystem som vi har tränat in ett tag så att det, jag tror att det är det som har gjort det och det, det är det som kommer fortsätta vara nyckeln helt enkelt. Ja, sen, absolut, vi har byggt vidare på den och sen tycker jag att vi har ju, vi har också utvecklats på, på flera Ja men det, precis, vi har liksom byggt vidare på det spelet som vi började på. Det är liksom inte att vi bara kör nöter på med samma utan vi, vi äh, testar lite olika grejer. Och det, det, från början så körde vi väl inte 3-4-3 heller utan det, där har ju Kalle också utvecklat sig. Eller bytt spelsystem och sådär. Det, det är liksom det som det handlar om, att man äh, behöver... Äh, Ja, men, eh, testa lite saker och sen eh, utveckla det som man eh, är bra på och sen bara fortsätta köra på det. ja nej, men Jag, jag tycker att verkligen som du nämnde Kalle så har ju han ja, men, som huvudtränare på den här nivån så är han ju fortfarande en, en färsking ändå och eh, då måste man ju verkligen igenom att resultaten är ju imponerande i sig men jag tycker också att han har visat att han har varit förmögen att själv liksom eh, skruva på, på sitt eget eh, taktiska ledarskap. Hur och när man tar byten till exempel. Alltså det, det tycker jag imponerar eh, väldigt mycket. Att han, eh, han är beredd liksom att dra eh, slutsatser eh, av, av en misstag och faktiskt förändra på grejer. Mm. Jensen, det är här jag trodde du skulle hugga. Alltså, respekt till Kalle, för att han jag tror minns mins första gången han spelade med till exempel eh, inverterade. Ut vad heter det? Är det inverterade. Inver, så Nej. Ja, typ. Du menar att de har fel fot in i banan. Mm. Det var vi, vi var ju väldigt kritiska till det ett tag på, i podden och på läktaren. Ja, absolut, det fattade jag inte alls. Det fattade vi inga alls, men sen har ni ändå alltså, ah. jag är inte helt <laughs> jag är inte helt hållt på kalle Karl Vilken skrämm. finest. Men absolut. Alltså han har gjort det bra i, i, i vår och det var att hoppas att han att vi håller ut det. Framförallt kan man ju konstatera att det är ju inte bara vlt podden som lyssnar på på 65 utan också Karl Karlsson. Han har ju börjat spela tror ni mer än två minuter. Det gav ju utdelning på en gång. Tror, tror att det är vi som gör allt det här Tveklöst, han, vi visst, han visste ju att uh, Det var ju bara två matcher bort från ett kvartsamtal Under sommaruppehållet, om man inte spelar Fille Ja, så kan det vara du kör vi lite kritik mot uh, lokalmedia Som vi har väntat Som vi har väntat på det här, det här är jag här för Vi har det senast som varit i söndags Mot Uttarsund 2-1 vann vi med 2-1 vann var, var där Jocke var där med det här. Då kom en krönika om matchen Absolut, det köper vi allihopa det är så här. Sen gick det en hel vecka Jag låg hemma i fredags i soffan och kolla Noll. Noll artiklar om VSKs match mot Ingen på måndag Ingen, måndag. ingen på tisdagen ingen, ingen på onsdagen Inte en suck på tisdagen Och på torsdagen ja, Ingenting var du på jobb den här veckan? Jag var på jobbet. Jag var fritulerat varje nato-besök. <laughs> Jag var på jobbet. Okej. Okay. Och när kom första matchen eller första texten? Den kom lördag morgon. var en uh, artikel om mittfällsduellen. Mellan Gambos och Edlund? Något sånt där. Ja. Ja. Under samma tid hade vi Hockey sju artiklar om deras förstång. Deras vävningar. Deras... Uh, Plan inför kommande fiasko i hockeyaltenskan. Säkert någon artikel om hur viktigt is är att spela på. Det var även artiklar om Surahammar och, och eh, Franke och Skiljebo. Och det skulle jag vilja kom om lite. Hur fan? <laughs> hur är det möjligt att eh, vår lokala media visar så noll intresse för stadens bästa fotbollslag? Ja, men det här så säger de alltid så här, ja, men det är klick som driver. Men jag menar, om man inte skriver några artiklar så är det svårt att klicka på dem. Uh, och jag tänker att det, <laughs> ja, ja, men, det är så det funkar. Och, det blir liksom liksom någon sorts hundspiral För att, jag menar, jag, jag går inte till VLT som min första så här, medier längre utan det är så såhär vi klubbmedia, anno, jag tycker de har liksom bättre bevakning än vad VLT har och om vi också då ska strö lite salt i vlt så kan man konstatera att eh, den här podden vi nämnde tidigare VLT-podden om VSK som ibland är bra där är det senaste avsnittet inspelat den 24 maj och har rubriken serieledarna i grönvitt så att det är ju inte direkt heller att vara på tåg jag vet att ni brukar hylla Rasmus Elvin, heter han det? Mm, Hylö, men han är väl den som han, är bra. Vi brukar säga att han är okej. De andra vill vi ju... Som och jag, vill jag, vill så, jag som gör researchen inför avsnitten, var inne och på på han ser gärna Det han Det verkar lite som att han har semester nu. Jag Tror att det är han som får bestämma när han skriver? Eller liksom tror du att det är hans... Peter Hofström! Äh... Ja, men vet du vad det här är? En bra, vet vad det är? Det här... Kom hit! <laughs> det här är en bra spaning. För om det nu är så att Rasmus Elvin har semester så tror inte jag att eh, VLTs sportredaktion är bättre uppstyrd än att folk fortsätter att skriva om det de brukar skriva och ha, och ha som sina bevakningsområden. Som sagt, ja, det är en ganska deppig felaktig kväll. Så jag var inne och kollade lite. Oliver, eh, vad nu heter, efternamn. Oavbonde. Mycket vikhockey. Rasmus. Han är på semester, semester. Ja, tydligen. Precis. Ja. Någon jävla Tråna blomkvist. Trorna skriver krönika efter matchen idag. Mm. Men ja, men idag? Annars är det en bra Här snackar vi innan matchen. Hur ska vi, hur ska vi... Jag vet inte. Det är inte VLTs jobb att hajpa upp en, en match i Superettan, Men jag menar... Nu har det gått en hel vecka utan någon som helst effort från VLT, alltså lokalmedia att hype upp den här matchen eller skriva om matchen. Jag för tycker för... att din mediekritiska spaning har många fler poäng än vad du ens fan anar. För att Kör. ibland har det till och med varit så att lokalmedia ju är liksom för positiva och ger oss för mycket uppmärksamhet med tanke på hur usla och intressanta vi är. Men just nu är vi ju faktiskt ett topplag i näst högsta serien i den absolut största sporten. Då borde det vara liksom helt jävla common sense att bara pumpa på. Ja, och där liksom måste man ju vara så pass flexibel på något sätt att man eh, ser att nu går VSK bra nu borde vi kunna hypa det här lite och få lite mer klick Eh, om det nu är det man är ute efter och då sätta liksom någon sorts eh, rapporter till på det om nu, eh, det vet jag inte, Rasmus har semester eller om man liksom inte <skratt> <skratt> får skriva. Jag, ja, jag, tror, jag tror Rasmus aldrig har känt sig så jävla uppmärksammad någonsin i hela sitt <skratt> nej, liv nej, som nej. i våra avsnitt. Men vi kan väl passa på att säga att vi är ändå glada att de inte satte dan vid på att skriva några <skratt> artiklar inför den här matchen. Nej, men det menar jag liksom att man, man har lite läge att få lite mer klick och jag tycker att man borde liksom utnyttja det istället för att... Klick, klick. Ja, men om det är det man är ute efter. Man borde i alla fall liksom skriva mer artiklar. Vad som, som trutta sportchefen sa, Peter Hoftröm hela tiden. Ja. Ja, skrev ja, det att vi skriver nyheter när som helst på dygnet. Det är klicken som styr. Men det fan ska vi ska kunna få några klick när inte en artikel skrivs. Det är då fredag, dagen innan match som börjar 13:00. Okej, okay, fine. Ja, vi håller ju med om det här. Men samtidigt, jag tycker också att det, det är ju lite jävla trött att gnälla på media. Det är väl skitsamma. Alltså, vi kommer gå upp i all svenska. Vi har grälla på. Ja, men VLT behöver inte vara det. Du har på väl gnällt på allt hittills. räknas Anno som media, fru. Ja, nej. är jävla Anno. <laughs> fan. Jag. Gud. Nej, men jag har lite att ta upp det. Kör på! Hej oh, ja, och välkommen till Mediepodden. <laughs> Men det här. Deras betygssättning efter de senaste matcherna. Att Anno går ut efter Östersjöns matchen och ger Simon Gevert två hjärtan där. Och sen tre hjärtan för A matchen. Nej. Bara nej. Vi är... Så där får det inte gå till. Jag är helt enig sak, men eh, jag tycker det är väldigt fint att de eh, alltid är på plats och gör sina intervjuer. Däremot så är det här håll i huvudet. Eh, ja, de, de är, är mycket annat bra. De är alltid på plats och gör sina intervjuer. Eh, precis som VLT borde göra. Bra, eh, Emil. Jag håller med att det är betyg till Gevert och eh, jag tycker framförallt att det är glädjebetyg med tanke på att det är lite si och så med precisionen i, i, i leveranserna. Och då får man väl ändå säga att Gevert är en spelare. Han gör ju sällan sin gubbe. Har ni sett Gevert göra sin gubbe någon gång? Talande tystnad. Nu, ni har inte sett Gevert göra sin gubbe. Nu ska ni få höra något som inte är vanligt för mig. Svårt då. Jag, jag har svårt att kritisera Gevert. För hans han gör alltid sitt jobb. Nu känns det som jag är lite... Jag ågnar mig. Han är Nej. usel. Nej. Men han gör alltid sitt jobb. Han springer mycket... Sen att leveransen är så där, det får vi ändå jag har lite avseende för det. Du är lite svag för honom. Nej, men, herregud, det, är väl det går därför... ju att vara lätt att vara svag för honom. Alltså, han är ju en, en av de som jobbar hårdast på plan varje match. Och jag menar det, hans löpvillighet och hans sätt att röra sig liksom på rätt ställe, det är ju det som gör att han är på den här nivån. Men, men faktum är att han kan inte jag har faktiskt aldrig sett honom cykla sin gubbe på kanten. Han har ingen plan med något inspel heller Ja. Eller plan, har, jag, jag tror jag har han en plan, har en plan Men, men utförandet har ju varit lite så si och så Alltså det, att foten alltså, sviker Det fungerade ju bra under förra hösten När han gjorde väldigt många Nej, Men det var, ingenting förra. Ja, men ingenting ja, han, han var ju uppe i 8-9 ja, typ. Så. Men det här är en bra spaning Men det, just det har ju inte fungerat under våren Nej jag. Och när vi pratade om det här tidigare så kommer vi på att förra våren funkar inte heller. Men under hösten så gjorde det. Han kanske är vsk personifierat vem vet. Höstspelaren. Ja, eh, men då får det ändå bli liksom så här övergången. Just därför är betygen för höga. Och då har vi också sett nu att eh, när Ask har sökt ut i de där ytorna lite mer och dessutom tagit hörn och frisparkade utifrån så är det ju fan en annan kvalitet på inspel. Inget snack. Ja, det var väl Ask som levererade hörnant eh, som vi gjorde mål på i Östersund. Och, eh, till och med idag också tror jag. Ja, det Idag var så tid. ligger han väl bakom, han har väl tre assister då? Ja, något sånt. För, ursäkta hockeyspråket, men han har tre målgivande passningar. Nej ja, men precis. Uh, uh, ja, Aske är grym. Ska du söka hockeyspråk så är det väl andra assister man säker om? Ja, Aske har ju faktiskt tre rena assister. Men assister säger man väl inte i fotboll? Målgivande jag passning kan man säga. Nej, för så hur är det av Ask? Första halvårsdagen, eller? Ja, ja det är det vi håller på med. Hur många får den? Ett, två. Hur många kan man få? Som lag. Ja. Upp till fem. Ja. Ja, Då får vi se en fyra. Det är bara. Resultatbaserat Det ja. är väldigt starkt som kommer från dig <går> Resultatbaserat fyra, vad fan ska man säga ah, ja, liksom. men Det blir två i superrättan Ja, nej, det, det är väl perfekt Ska vi inte spela över spelare För att ha andra, andra betyg Vi nöter ner dem, okej okay. ja. Ja, Men härligt, en fyra, det kan vi skriva under på ja. Men sen nu går vi in i eh, ja, Ett uppehåll Och så kommer det transferfönster eh, Och även om eh, Vi som lag har gjort det bra En fyra, eh, vart tycker du vi behöver Förstärka jag tycker vi ska ge så lite som möjligt. Eh, om frågan är vad vi ska förstärka, så tycker jag, precis som jag har sagt flera gånger förut, att skulle nog vilja se en riktig jävla vass eh, striker. Mm. Vår striker är två mål idag. Absolut. Men eh, det är. Eh... Det är ett mål. Uh, på det första hade jag gjort ja, mål Det, det andra det. hade jag <laughs> nog <någon fan> inte. <laughs> <laughs> jag håller med. Jag håller med faktiskt att offensivt så ser det ganska trögt ut. Nej, det ser bra ut i spelet. Hade vi haft, det Ja, Men det, hade vi haft granat. Så, men vi, alltså, fan, Jensen, nu får du. har vi inte. Vi har ju inte, inte granat nej, nej, men därför skulle du tycka det finns poäng att plocka in en sån spelare. Och Nu har du ja, ju haft ett, ett par kommentarer som har antytt källa anno att det finns liksom burjututrymme för det. Då tycker jag vi ska lägga det krutet på en, på en riktigt bra målgörare. Jag håller med. Ja, jag tycker det också. Det, det är väl egentligen ganska solklart och eh, det är kul att eh, liksom ja, men det börjar ryktas eh, på något sätt redan nu så det känns som att eh, man har gjort samma analys eh, i VSK och eh, letar efter en målgörare. Eh, det gick väl rykten om att vi letar utomlands till och med. Så att, eh, kul! Mm, mm. Ska vi saka Situationen Fredrik Det tycker jag Hans kontrakt går ut nu i vinter Ja, och Ask Och Ask Är det, Hur tänker vi ska nu? Är det dags att Vi ligger ändå två Antingen säljer vi han nu För en liten summa Eller så skiter vi pengarna Och går verkligen för superrättan Och håller kvar han Tills kontraktet går ut i vinter Vad säger ni? Jag tycker ju att vi Absolut ska Försöka hålla truppen Alltså vi, vi ska helst inte tappa spelare Absolut inga startspelare Utan Och med det vill jag ju säga att Jag tycker vi ska behålla dem Och låta dem spela Även om de inte är beredda att förlänga sina kontrakt. Och det verkar ju som de inte är det. Det kan man förstå, tycker jag. Det finns väl en del som har uppfattningen av att ja, vill man inte bekänna sig till klubben och skriva på kontrakt då ska man liksom bli bänkad. Jag tycker inte VSK är i den positionen alls. Säg att typ eh, något deppigt lag som DG forskel eller Sirius lägger ut nu på Freddy. Är det inte lite... Att vi nekar det budet, låter han spela ut sitt kontakt och kanske han, säger att vi går upp mot alla oss. Att han kanske är för i så fall. Ja. Men Om vi jag, går upp. Det tror jag absolut. Jag tror att det liksom, Dels så tror jag inte att liksom, det först eller Sirius har de ekonomiska eh, musklerna att lägga ett sånt bud som vi eh, vill acceptera. Vad är det då? Eh... eh, eh han är ändå ett halvår kvar på kontraktet. Okay. Pengar är ändå pengar. De, de kanske har de ekonomiska musklerna men jag tror inte att de liksom vill göra det. för att eh, Jag tror att ett rimligt bud eh, på Fredrik är någonstans runt miljonen. Han är ju inte 20. Exakt, han är inte 20. Han har ett halvår kvar på kontraktet. Jag tänker att vi skulle alltså så här, en rimlig prislapp liksom runt miljoner men det vill vi inte sälja honom för. Det tror jag inte. Vi håller helt med. För de pengarna eh, tycker inte jag vi VSK ska sälja. Utan Då får vi vara coola nog och säga att han spelar hos oss. Och sen när vi i sådana fall har möjligtvis säkrat eh, allsvenska avancemang. Då kan vi göra något ett kontraktförslag med en allsvensk lönenivå. Jag tror att liksom det, vad gäller Fredrik så får man komma ihåg att han har ju flyttat hela sin familj hit till Europa. Inte bara liksom bytt land utan bytt kontinent. Och Det handlar ju om att han ju på något vis vill kunna tjäna pengar på sin fotbollskarriär. Det får man ha respekt för. Och Den typen av pengar, den, den tror jag inte han kommer kunna tjäna i, i Sverige. Riktigt, utan det mest troliga scenariot för att han skulle gå det tror jag i sådana fall om det skulle komma ett bud från ja, säg, holländska, tyska, andra ligan eller sånt där och han kan tjäna 200 papp i månaden netto. Då får man verkligen acceptera det. Så får man se vad en sån klubb är beredd och betala till VSK. Oklart. Nej, jag säger att... Nej men ja, det låter väl rimligt men jag tror jag tror inte att han eh, faktiskt kommer lämna i det här fönstret utan eh, jag tror att jag tycker att det är rimligt att eh, vi försöker eh, ha någon kvar jag tycker att det är eh, bra för försvarslinjen och vi liksom, eh, kan gå upp och jag förstår inte varför han liksom då skulle vilja gå och spela in ett patolog i Allsvenskan eller så, utan då får man ju titta utomlands som du säger och det tror jag faktiskt inte han är riktigt redo för Säg att eh, säg att vi ska få ett bud nu från ett klubb är det, inte lite, är det inte värt att chansa då på att ja, vi säljer inte, vi låter han spela ut kontraktet Absolut. och vi, nu går vi för det här Absolut. på riktigt. Alltså allt beror ju på pengarna klubbar kommer erbjuda och både när det gäller Ask och Fredrik så känns det inte som att det är, finns så stora summor att hämta. Det finns ju liksom andra aspekter där också. Jag tänker på till exempel om man skulle, om Elfsborg skulle sälja... Eh, Mm. Precis. Eh, och, jag menar, Då får ju, eh, ryktas det om i alla fall Att vi har en liten eh, Vidare försäljningsrasul där Och skulle kunna få in en liten slant eh, Om Manchester United säljer Vigge eh, Så skulle vi kunna få in en slant där också liksom Sådana saker kommer också påverka eh, Vad vi väljer att göra Med våran trupp Ja men där känns det också som att det spelar in Det spelar, spelar väl också in alltså För oss om det kommer bud På någon av de här spelarna Alltså hur det går med ekonomin i övrigt också, tänker mm. jag. Det är inte säkert att det vi här och nu tycker liksom är alldeles för lågt bud för att acceptera. Det kan ju vara något som klubben anser helt nödvändigt för att rädda bokslutet. Ja. Eh, det är det, det, menar, vet man det, inte det jag menar att även om klubben får ett bud som de tycker är så här ja det här är fair, vi borde sälja nu, men är det inte värt att chansa då på att Nej, vi spelar ut kontraktet på Freddy Och vi har han resten av hösten Och det, så går vi för det Jo men vi är eniga om det. att det, det känns spontant som en bra hållning Men till syvende och sist så tycker jag så här att det, det viktigaste Det är att man äh, låter Kalle som tränare och manager Ha liksom mest att säga om den här frågan Sen så förstår jag såklart att det kan vara Mer än så, oss äh, Lite mer än vad vi har att säga Sen kan det ändå vara så att äh, det finns liksom delar i hela den stora ekonomiska bilden som man har för, som måste beaktas. Men jag, jag tycker det inte riktigt går att prata om Freddie och Daniel Ask liksom på samma i samma påse eller vad fan man nu ska kalla det för. För att eh, jag tror vad gäller Freddie så är det så att han är otroligt viktig för oss i VSK. För att vi har liksom saknat den typen av liksom traditionell, stark rensa. Närkampsförsvarare Som kan liksom försvara djupt och så där. Det är det vi har saknat i vårat spel Om man ska vara helt ärlig Så tror jag att Det är inte så svårt för andra klubbar Att hitta egentligen Jag är inte säkra på att det är det som klubbar är liksom Beredda att betala mest för heller Den typen av försvarare faktiskt. Han är ju ganska traditionell i sin försvarsstil. Om man jämför med honom Både med Douglas Men också med Magnusson Så jag tycker jag att han är egentligen mer begränsad i sitt Totala spel mm. eh, Och dessutom är han ganska till åren eller Ganska till åren kommen Men han är ändå 27 Det är liksom inte så att man kan betalt, ta betalt För talang där utan det är. Ju... Nej, precis eh, Ask är ju lite annorlunda Tycker jag, alltså han är ju betydligt Yngre och har väl en får man säga liksom en, eh, Där finns det liksom En slags potential Man kan försöka ta betalt För, eh, samtidigt så tror jag Att just av den anledningen om man ser vad Ask har för spetskvaliteter Så är det ju det kreativa Konstruktiva spelet Mycket boll eh, Vara spelförande eh, Jobba på små ytor också Och eh, Då vill man ju inte hamna I ett liksom desperat försvarande Hårt kämpade liksom, Bottenlag där? i allsvenskan Precis. Justin Salamon Ja, man, typ. ja, men han är ju inte så jävla bra inte in, in, Sällan folk är jävligt bra Nej, precis eh, utan, Så på så vis så tror jag att Där finns det säkert fler klubbar Som skulle vara beredda att värva honom Men jag har en känsla med tanke på Hur Asks karriär har sett ut hittills Att han är nog inte så jävla sugen på att gå Till vilken klubb som helst Han vill vara i en klubb där han får det förtroendet Och det utrymme han har liksom, tillskansat sig I VSK tror nästan bara att det skulle kunna vara så här Sirius som skulle kunna vara aktuellt för honom. Det är ju liksom ändå ett lag som du vet: konstgräs, Så. Men det tror jag man ska liksom komma ihåg att eh, Det är inte så himla lätt att byta klubb och det är inte alltid i, faller väl ut. Eh, gräset är inte alltid grönare på andra sidan utan man eh, ska liksom, eh, tänka på vad man har här, vad man har åstadkommit och eh, att eh, vi är på väg upp i Allsvenskan och ja, som jag nämnde tidigare, varför ska man då gå till ett bottenlag i Allsvenskan Nej. som riskerar att åka ur? Helt rätt och det var där, just därför den här matchen var så jävla viktig för den skickar just den här signalen som alltså skövde vinsten idag att vi andra platsen. Vi visar att den här höstsäsongen då kommer vi att spela om avancemang till Allsvenskan. Och det berättar vi liksom för alla supportrar, Vi berättar till och med för VLT-sporten. Eh, vi berättar det ju också för de spelarna som är tillräckligt bra för att ha Allsvenska ambitioner. Att det kanske är bästa sättet att ta nästa steg i karriären är att stanna kvar här. Mm. Ska vi snacka om lite om att... Eh... Svensk fotboll har uppehåll mitt i där man vill som helst gå på fotboll. Okej, okay. då säger vi så här då. Det som ju ändå är lite konstigt är att det är början av juni och nu väntar ett sommaruppehåll om när vi har lärt oss att stå i solen. Ja, det är märkligt att man har uppehåll när man som mest vill spela fotboll i Sverige. Ja, alltså kon konstigt som vanligt Men det gör väl ändå att vi har en del att blicka fram emot Efter det här lilla krystade sommaruppehållet Ska vi försöka hypea upp eh, Sundsvall borta Som är första matchen efter uppehållet Det tycker jag, Alla alla, till åka. alla måste åka Sundsvall borta, det är, det är lördag, lördag. Det är, Vi har inte sett vi ska liksom på en månad Det är bara att boka. Ska ni bo Året sommar jag alltså. sa Ska ni bo på Knaust? Det har vi nog inte bestämt än. Men vi ska gå till Daltons. Det, så är det bestämt. Vi ska väl även bråkas lite med patronerna som är från Sundsvall. Det är ja. dessutom Thai-festival i Sundsvall den helgen. Det tycker jag ändå borde locka några <här> extra det, det kryllar Lå av alldeles. Ja. Det låter ju sjukt suspekt. Jo, är... jo, jo men eh, kul. Bra. Men det så vill då, man ju inte missa. Då har vi Sundsvall borta. Sen har vi utsikten hemma va? Och det blir verkligen... Ja, men fan hade trott att det skulle vara ett uh, toppmöte? Ah, nej, alltså utsikten. Uh, Får vi tid inte. för utsikten? Ja, det ja. Fan vad är, utsikten. Jo, ja, de vi, ja. det, det är med utsikten. De faller ihop snart. Vi hoppas, det. hoppas att de inte riktigt vill gå upp. Utan nej, att de uh, trivs där de här. Jag tror ju att det här det kan finnas liksom lite -tendenser där tendenser Vi kan få se sådana här 5-1... Fyra, två, sju, tre resultat helt enkelt. Man är inte så jävla sugen på att gå upp. Man vill dryga ut sin lite skrala lön mm. under hösten. Samtidigt är det ju två lag som du på från den här serien. Så att vi behöver inte ta in utsikterna Nej, det behöver vi inte. Det räcker ju att ligga två. För det skulle ligga faktiskt två. Om du berättar två direkt upprättat. Ja, det är otroligt. Ja. Mm. Det tycker vi ska gå ut med. Men vad fan, ja. Vi behöver inte säga mer än så. Nej, till och med du är positiv, Jensen. Ja, jag är positiv till resultatet. Underbart. Ja, får och nu när Jensen det är glad, då är det sport. bäst att passa på att säga, som vi brukar göra, innan han ångrar sig. Hej, Sport. Hej, Sport. Hej, Sport. Hej, Sport. Heja, sport.